Запах гару. Діловито сечить система пожежогасіння. На обличчя летять дрібні холодні бризки. Чорна, з нерівними краями пробоїна в даху, оголила поодинокі зірки. Отже, вітер розігнав хмари. Жовто-гарячі язики полум'я майже задушені потоком повітря, раптом знову спалахують, тріумфально загоготівши на оплавлених краях. Зажурчав закипаючий пластик і довга тягуча крапля впала зі стелі поруч із моєю ногою. Біла гидота перебралася на шию і заоскотала, намагаючись влізти за комір. Напевно, іншого разу я б сіпнувся або навіть підскочив, як ужалений. Той я, який не лежав у підвалі під лапками сотень жінців, який не відростив собі огидну рожеву руку, який не вбив жінку, в яку був закоханий, у гриб, ти був закоханий у гриб, друже. намацую схожу на тісто-білу субстанцію і здавлюю долоною. Потім зриваю з себе і жбурляю якнайдалі, так і не підвівшись. Якщо я все правильно зрозумів, гірше вже сталося. Включно з найгіршим. Але є дещо, що дає надію. Колись я непогано навчився множити оптимістичні прогнози на кількість днів уроці і число жителів мегаполіса, щоб отримувати невтішні цифри неминучих лих. Тепер, здається, мій мозок увімкнув реверсний режим. Я примудряюся ділити те лайно, що вже сталося, на 10 і відкопувати в ньому найдрібніші крихти надії. Такі, як той непомітний рух «Ірмених очей», Немов семирічний малюк у її зиницях злякано затулив рота рукою, ляпнувши зайвого мамі. «Ти проговорилася, моя люба Ірма. З кожним буває». Рвучко сідаю. Вчасно, щоб побачити, як через уламки пластику знову лізе білясте щось. «Думаю, чи не ти зшиви?» «Потім із сумнівом дивлюся на діру в стелі». «Велику. Можна подумати, що її з розгону...» Проробив спортивний автомобіль мого діда. Буцнувши якнайдалі агресивний холодець, піднімаю з підлоги рацію щось димить у кутку чорним і маслянистим, придивляюся. Схоже на черевик. Машинально роблю крок до нього і зупиняюся. Якщо це і справді черевик, то я не хочу бачити, що в ньому. Алексе, кажу в рацію, «Духовко, відповідай! Духовко!» Радіостанція мовчить рівно стільки, щоб у голову стало лізти різне лайно. Ну, або стільки, скільки потрібно товстанові, щоб згадати, на якому з з тих боків висить рація. «Брат, я на зв'язку, як ти?» Він пізно тисне на тангенту, і рог кайнерації з'їдає половину першого слова. Ельза поруч. Роч, брате, ось, слухай свого татка!» «Де ви?» «Тягнули до чорних рукавів». Ельза пропустила сигнал не спати. «Ірма, до речі, теж. Я викликав її по рації, але глухо. Знаєш, де вона?» «Забудь про Ірму. Ельза пройшла перевірку?» «Стари скінчилися, тільки й побігли по них. Усе в норм. Хвилин десять, і її принесуть». «Ельза, донечко, як ти?» «Її голос лечути». Не можу розібрати слів. Шо? Ні, Алексе, повтори за неї. Виходь скоріше каже. Спитай у неї, хто як їжачок, але з однією голкою. О? Ельзо, доню, вирішую, що безпосередньо буде швидше. Хто як їжачок, але з однією голкою. Тиша. Алексе, повтори їй. І так чує, каже їжачок і є. Чому? «Дитки мені знати, друже, нас половину табору чує, це ж типу рація!» «Спитай у неї, Алексе, спитай у неї, чому одна голка?» «Алій притомний?» Ельзу, Доню, чому одна голка?» «Алексе, бісів син, повтори їй моє запитання!» «Тихо!» «Занадто тихо, не можу розчути. Цей баран очевидно тримає рацію за метр від неї. Хочу сказати, щоб підніс ближче, але Алекс не відпускає тангенту. Я його чую, він мене ні. Ось Ельзін голос. Алекс щось перепитує. Знову вона Брате, вона не хоче зараз. Нарешті озивається він. Вона так сказала? Тику, приходь, ну краще сюди, дитина втомилася. Алексе, друже, я тут нахріну взагалі не жартую з тобою. Запитай її, точно перекажи відповідь. Підношу рацію так близько, що торкаюся губами пластмаси. «Точно в матриці твої перекажи срану відповідь!» братику, не лайся при дитині, ти що?» «Ельзо, доню, чому в їжачка одна голка?» «Ну, сонечко, це ж твоя загадка, скажи татові, чому?» Знову щось каже. «Злюся на Алекса, нема слів, закушую губу, аж на язику з'являється присмак крові». Чу? «Ні, не почув, Алекса, не почув, що вона сказала?» Мараму, зрозумів? Ні, бо мараму.